Възрастният човек винаги постъпва правилно. Имало някога една селска къща. Покривът е бил от слава и върху него растели какви ли не растения. В нея живеела възрастна двойка селени. Те били много бедни. Единственото им богатство бил техния кон. Семейството можело да продаде коня си и в замяна да получи храна и дрехи с парите. Но никога не пожелали да сторят това били благодарни на това, което имали. О, скъпи! На покрива ни има голяма дупка. О, о, знам, но погледни от хубавата страна. Прозорците ни са ръждясали и заяждат. През дупката ще влиза светлина и свеж въздух и няма да се налага да ремонтираме прозорците. Прав си? Ммм а през зимата, когато започне да вали? Трябва да намерим начини да намерим от някъде пари. О, сетих се. Днес на пазара има панаир. Защо да не продадем коня? Може да получим хубави пари за него. Пет сребърника или пък седем? Може. Надявам се някой да даде толкова. Още ще стане. Това, което моят старец прави винаги е правилното. Mm -mm. Старецът тръгнал с коня си. По пътя към пана до къщата на млекария. Мляко! Ю! Еха! Колко много мляко! Mm -hmm. Да, може! Не ми изглеждаш много щастлив от това. И откъде разбра? Ти водиш чудесен кон и аз бих искал такъв. Хм, ами, щом този кон ще те направи по-щастлив, защо не ги разменим? Размяна? Искаш да кажеш да сменя кравата си с твоя кон ли? Да, защо не? Ще се радвам, ако имам крава. Добре, тогава много ти благодаря. Доволен от сделката, старецът радостно поел към панаира. Докато чакал на дългата опашка, за да влезе вътре. Здравей Хари! Здравей. <същи> Защо си умислен, приятелю мой? Ме! <същи> Помниш ли хубавата крава, която имах? Жена ми ме помоли да я сменя с нещо по-болезно. И аз да я сменя с овца, но тя не се зарадва. Каза да се върна обратно и да заменя овцата с нещо по-добро. Не знам каква по-изгодна сделка да сключа. Това ли било? Имаш късмет, приятелю. Току-що смених коня си с тази крава. И сега, като се замисля, моята жена би се радвала да има овца. Вълната и ще я топли през зимата. Искаш ли да замениш овцата си с кравата. Овца за крава? Ти сигурен ли си? О, да, напълно! И изделката била направена. Старецът не спирал да си мисли как ще зарадва жена си. Хари е прав. Няма нищо по-добро от една овца. Какво си въобразяват? Поисках им само една дозина ябълки. И от кога три яйца не стигат? Госпожо, добре ли си? Колко мило. Днес дали ще ме оставят на мира? Първо ме побърка гравченето на тълпата, После мученето на кравите. Тропота на конски копита... Крякането на гъските, а сега и крязъците на някакъв старец. Какво искаш от мен? О, не съм искал да ти кръща. Чакай, да! виках ли ти? Ти ми изглеждаш доста приятна жена. Защо ли някой ще ти крещи? Извинявам се, ако съм го направил. Ако смея да попитам, от какво си толкова нещастна? Е! Mm -hmm. Гъската ми снесе три яйца днес, което е едно повече от две. Едно, две, три. И просто исках да получа срещу тях дозина ябълки. Но ми казаха, че не са достатъчно. Откога три яйца се считат за малко? О, тази гъска е снесла днес три яйца. Но това е чудесно. Всеки би искал да има такава гъска. Uh, знам това. Защо ли стоя и си говоря с теб? Довиждане! Чакай! Една овца ще те направи ли по-щастлива? Мога да замени овцата си с твоята гъска! Овца ли? За гъската? Това ли било? Как смееш да ми се подиграваш? Не съм в настроение да слушам глупости. Не, изобщо нямам намерение да ти се подигравам. Жена ми с радост ще приеме тази гъска. Моля те, поне помисли над това. Така ли? Много странна сделка. Добре. Що не искаш гъската? Добре. Тогава ще взема овцата ти, а ще ти дам гъската си. И направили сделката. Въпреки, че старецът изгубил овцата си, той изглеждал по-щастлив от кресливата жена. Щом <ресликва> започнало да се мръква, старецът решил да се прибере от дома. Докато вървял, срещнал мъж, който говорил на една кокошка и бил доста груб. «Какво искаш, за да снесеш поне едно яйце?» «От годините гледам, а не си снесла нито едно!» Пу -пу! Ей! дали кокошката разбира какво и казваш? Ха -ха, много смешно, господине! Може ли и аз да поговоря с тази красива кокошка? Сега пък каква? Намираш я за красива ли? Сигурно имаш някакъв проблем. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Проблемите са проблеми само ако ги приемаш като такива. Добре, какво искаш? Явно си имаш неприятности с кокошката. Една гъска ще те направи ли по-щастлив? Мога да сменя моята гъска с кокошката ти. Какво? Тази гъска за тази проскубана кокошка? Сигурен ли си? О, напълно! Жена ми ме помоли днес да направя добра сделка. И жената ти ще каже, че това си заслужава. Разбира се. Ще ме целуне по челото и ще каже. Ова, което моят старец прави, винаги е правилно. Ами, добре, тогава и аз съм съгласен. Старецът взел новата си птица и тръгнал да се прибира. Дръж се както трябва! Не дай да надяваш кресъци! Хм, огледнях. Неговият горещ шоколад е с 6 маршмелоуса, а моят е само с пет. Това не е честно. Но, сър, имахме само толкова маршмеллоус. А-а-а-а-а, това не е наш проблем. Аз мога да помогна. Сега и двамата имате по пет. <лък> Точно така! Той е реши проблема ни! Как-какво <structure> правиш, де Ив? Стани и управи тази бъркотия! Вината е твоя! Я ме виж! И виж колко голям е този чувал! Дали мога да го издърпам навън? По-скоро той ще ме издърпа! Хайде, глупова турба такава! Ей, какво носиш в този чувал? Загнили ябълки. Трябва да ги изхвърля навън. О, о, сетих се нещо. Някога имахме чудесно ябълково дърво, но и съхна. От него ни остана само една гнила ябълка. Жена ми още я пази. Мисля си как ли ще се зарадва, ако и занеса цял чувал с гнили ябълки. Нека те отърва от тях. Замяна мога да ти дам кокошката си. Чакай, чакай, чакай. Какво чух току-що? Искаш да замениш кокошката си с този чувал гнили ябълки? Да, разбира се. Само това мога да предложа. И жена ти ще се зарадва, че и го носиш. Напълно. Ще ме целуне по челото и ще каже... Това, което моят старец прави, винаги е правилно. Това е най-смешното нещо, което някога съм чувал. Виж, старче, по-добре продай кокошката си за някакви пари. Чувалът с гнили ябълки няма да ти донесе щастие и радост, но парите са сигурност. О, но... Вие явно имате много пари. Но въпреки това една маршмелоз ви направи нещастни. Аз изядох тази, която беше в повече и нищо не ми костваше. И това ви направи щастливи. Не виждам как парите носят или правят някого щастлив. А този чувал с мили ябълки ще го направи със сигурност. Невъзможно, не ти вярвам. Хм, сетих се. Нека се обзаложим. Облокли... О, знаеш, облог. Единият залага на едно нещо, а другият точно на обратното. И ако загубиш и другият се окаже прав, то трябва да платиш на онзи другият, защото това на което е заложил се е оказало вярно и... О! Как се успяваш да осложниш нещата, Хенри? Съвсем просто е. Готов съм да заложа 100 златни жълтици. Ще дойдем с теб по вас и ще разкажеш всичко, както е било на жена си и пред нас. Ако тя те целуне по челото и каже «Това, което моят старец прави винаги е правилно, то тогава ние ще ти платим 100 златни жълтици». Но аз нямам нищо замяна. О, не се притеснявай, защото няма никакъв шанс да загубим. Но няма да е редно, ако аз не мога да заложа нищо на насреща. Хм, сетих се, ако загубя, можете да вземете чувала с гнилите ябълки. Дадено. Дадено. Старецът се върнал у дома с двамата англичани. Жена му приветливо поканила гостите да влязат. «Как мина да ти скъпа!» «О, случи се нещо странно. Отидох да поискам от госпожа Ериксен малко подправки. Тя взе да се смее и ми каза, «Нямам да ти дам дори гнила ябълка!» <laughs> «Можеш ли да си представиш, има толкова много пари, а няма дори една гнила ябълка!» Uh, успя ли да продадеш коня ни? Какво е мавчувала? О, oh, oh, продадох го, по пътя замених коня с една крава. О, oh, скъпи, защо бедната крава е вчувала? О, oh, не, не, не е крава. Изтъргувах я за една овца. О, oh, колко мъдро. Вълната и ще ни топли през зимата. Но uh, как ще диша овцата вчувала? «Не, не, там няма овца. Изтъргувах я за една гъска». «Гъска? Още по-добре. Мога да помоля съседите да ни дават храна за нея». «Няма нужда. Замених гъската с една кокошка». «О, за всичко мислиш. Сега ще имаме и яйца, но никое животно не може да стои в чувал. Нека да». «Не, скъпа, изтъргувах кокошката за пален чувал с изгнили ябълки». Англичаните се канали да се присмеят на стареца, защото си мислили, че жена му много ще му се ядоса. О, пълен чувал с гнили ябълки! Не си забравил старото ябълково дърво, нали? Помниш ли колко ревах, когато изсъхна? И как запазих последната гнила ябълка, която ни остана? О, сега ще и покажа на госпожа Ериксен. Тя няма нито една гнила ябълка, а аз имам цял чувал. Сега кой е по-богат? <съпружи> О, съпружи. Знаех си, това, което моят старец прави, винаги е правилното. Англичаните изгубили ума и думат. Дали листота златни жълтици на селската двойка и се сбугували с тях. Бедните хорица загубиха коня си, кравата, гъската и кокошката само в един ден. А, нищо друго ли не научи днес, Хенри? Старата селска двойка са много мъдри хора. Дадоха ни много важен урок. Виждаш ли, конят им вече го няма както и кравата, овцата, гъската и кокошката, но не съжаляват за нещо, което вече го няма. Те ни показаха, че трябва да сме щастливи с това, което имаме. Не е ли това ключа към щастието? Е, е, това е лесно. Ключът отваря ключалка, но какво е ключа без ключалка? И като намериш ключалка предназначена за ключа, който държиш, можеш да отключиш ключалката за щастливия си живот. на първо трябва да откриеш ключалката. А! ти си истинска ценност, приятелю. Напомни ми повече никога да не те питам за нищо. Нали? Ну, ами ако забравя да запомня, ти трябва да запомниш и да ми напомниш да не забравя, но пък ти ме помоли да ти напомня, защото ти самия може да забравиш. Така че аз трябва да запомня, че да ти напомня да ми напомниш да не задавам повече въпроси. О -о -о -о! И така двойката заживяла щастливо защото старецът винаги постъпвал правилно.